очах пожовтіло, і він, непритомніючи, упав під кінські копита. Молодша дружина чорного вепра стояла на пагорбі. Запів поприща від бойовиська. І вої, власне, отруки з жахом дивилися, як один за одним гинуть поляни, встилаючи землю трупом чорний вепр посірів. Ліва його рука міцно затиснула повід коня, що ніяк не хотів стояти спокійно, а все танцював під вершником. Права ж шарила біля горла, ніби княжичеві щось заважало дихати, а йому і справді від хвилювання і від усвідомлення того, що цією рукою він щойно вбив брата, бракувало повітря. Страшенно лякало його майбутнє. Смерть збирала такий ясний урожай довкола, що могла, не розбираючись прихопити з собою і його. Він зовсім не був упевнений, що не наткнеться на гунську або чого доброго полянську стрілу. Бій почав ущухати, і тоді від гунського війська відокремився чималий загін і рушив до пагорба. Отроки захвилювалися ще дужче. Всі зрозуміли, що це кінець. Що ж вирішить чорний вепр? Серед отруків, із яких складалася дружина, у чорного вепра було багато друзів, прибічників і однодумців. І вони загукали перші. «Княжичу, нас зараз посічуть!» Чорний вепр розумів, що тепер, коли... Радогаст помандрував у далеку дорогу до правців. Він такий близький до здійснення своєї мрії. Докори сумління й сумніви не гризли його серце. Нарішучий крок він зважився давно. Чи ж зараз вагатися йому? «Вої, отроки, друзі!» – гукнув він. «Пам'ятайте, я ваш князь! «Покладіться на мене! Я врятую вас, тільки не смійте встривати в бій з гуннами! Я поїду до них на переговори, а ви залишаєтеся на місці!» Він торкнув коня і, піднявши на знак мирних намірів праву руку, рушив назустріч гуннам, що швидко наближалися. «Не стріляйте!» – загукав голосно по-гунськи. «Я полянський княжич чорний вепр, племінник Кагана-Ернака, онука-цілий!» Гунни притишили біг, потім зовсім зупинились. Від них відокремився один вершник, і Шпарко помчав назустріч чорному вепрові. Посеред дороги він зупинився, усміхаючись. «Креку? Ти?» Чорний вепру пізнав гунна і невимовно зрадів. Це я, княжичу, відповів той. Мені приємно бачити тебе живого і неушкодженого. Мені тебе також. Великий нак жде тебе, княжичу. Він тут. На знак покірності і вірності ти підійдеш до нього і поцілуєш його чобіт. Але ж я не раб вигукнув чорний вепр, спалахнувши. «Невже мій вуйко так принизить мене?» «Цим засвідчиш свою відданість і станеш князем. А поцілувати великому Каганові чобіт – то висока честь. Не кожен може удостоїтися її». Крек ще роздивувався, що полянський княжич надає значення такій дрібниці. Їдьмо, чорний вепр нахмурився, він ніколи нікому не цілував чобіт, навіть князеві отцеві своєму, як же цілуватиме вуйкові. Та в наступну хвилину погляд його упав на нерухомі тіла полянських воїв, що, як білі снопи лежали на зеленому полі, і він мовчки торкнув коня. Зрозумів. Цілуватиме чоботи не вуйкові, а грізному і нещадному переможцеві.